Розповіла, як користуватись засобами з німецькими назвами, який з них до скла, який до підлоги. Галина працювала швидко і нечутно. Валя трохи полежала у спальні. Потім, коли Галина обережно постукала у двері, перейшла до вітальні, увімкнула телевізор. «Може, іще щось потрібно?» – запропонувала Галина, коли кухня, ванна і кімнати засяяли і заблищали. «Я можу, наприклад, в магазин піти. Вам, мабуть, тепер важко?» Вона замовкла на півслові, не знаючи, чи доречно висловлювати свої здогади щодо стану господині. Та Валі ще не позбулась комплексів щодо найманої праці, і залюбки переклала відповідальність за своє неробство на вагітність. Склала список необхідного, полічила гроші. Як добре, коли речі в хаті стають чистими, а манікюр залишається свіжим. Хіба шкода грошей на таку добру справу? Галю, завтра вам зателефонує моя подруга Антуанетта. Їй також потрібна допомога. Квартира у неї велика, роботи значно більше. Може, доведеться працювати двічі на тиждень. Але платитиме вона вам більше. Згода? Коли Галина брала до рук гроші, зароблені гроші, не милостиню, неодноразову подачку. Її очі віддячили Валентині за все вислухане вчора і сьогодні від Анети. Ця жінка матиме тепер свій власний, хоч і нелегко зароблений, шматок хліба. Хай тимчасовий, але ж головне почати, спробувати. Дорога по краю Це рання зима, що заморозила місто ще з листопада, Ця ожеледиця, що перетворила вулиці на ковзанку, цей вітер, від якого годі було заховатись навіть удома, цей холод, холод, холод. Холод панував і в душі. Їй не вдалось по-людськи поговорити з Віктором. Щось постійно перешкоджало. То у нього робота, то в неї справи, то хтось телефонує, то приходить, не даючи змоги залишитись наодинці. Їхнє сьоме небо, притулок, раніше такий безпечний, тепер став наче відкритий усім вітрам. Кожної хвилини сюди могла навідатись Жанна з квітами і вчинити скандал, який зовсім не входив у плані сусідів Валентини. Вони любили спати уночі. Та скандал, саме скандал з криком, з правдою маткою в очі, Ось чого чекала, ось чого прагла Валентина в душі. Якщо сказати цій жінці прямо, без фокусів, що вона Вікторові не потрібна, що він її не любить, що у них з Віктором буде дитина, хіба тоді вона продовжуватиме оті свої жалюгідні манси з квіточками? Тоді вона повинна, як розмірковувала валя, забрати сина і з гордо піднятою головою піти геть. Саме так і зробила б сама Валентина у випадку зради. Так мусили чинити й інші жінки. За ті кілька днів, які проминули після прощальної вечірки, наче якась чорна хмара насунулась на все, що раніше крутилось так справно і безвідмовно. Знову почались телефонні дзвінки від Гуся і Бура. Вони так довго мовчали, так довго не зачіпали її, що Валя вже й забула про своїх колишніх партнерів. «Як тобі, Валюнчик, працюється? Не нудно?» «Забула, мене зовсім забула, а в нас так чудово виходило, тобі гроші, мені процент, і все як по маслу». «Послухай, Буре, чого тобі треба?» «Все того ж, мамочко, чого завжди?» Дзвінки від Гуся виглядали не так конкретно, та залишали ще холодніший слід. Він просто лякав її, без чітко висловленої мети. В таких випадках, зазвичай, буває чітко «Ти робиш те і те, якщо не робиш, то буде так і так». Ясний, зрозумілий наїзд. А гусь просто бавився. «Пам'ятай, мовляв, що я тут, що я сильний, що я багато можу, пам'ятай і бійся». Чому вони ожили і повиповзали саме зараз? Коли дзвінки пішли по третьому колу, сталося те, що мало рано чи пізно статись. Зірвалася чергова поїздка Зіни. На неї напали просто в купе, забрали гроші. На наступній станції вона пересіла у зустрічний поїзд, повернулась, розповіла зі сльозами. «Я тільки побачила, що в моє купе сідає ще троє мужиків. Одразу зрозуміла, чим закінчиться. Ти вибач, Валюшо, я гроші майже сама віддала. У них був ніж і пістолети». Вони б мене просто зарізали, що їм довго. Зарізали, поклали акуратненько на полицю, купе зачинили, вийшли на станції і чекай, поки провідник чай принесе. Нічого-нічого, зіночко, викрутимось.